а Володько лише лежав спокійно на зеленій м'якій траві, опершись на лікоть, і зо всього посміхався. Йому смішно і приємно, його пестить свіжість весни, що вилонюється з нагрітого лісу, де кожне дерево пускає соки, набирає зелені і випромінює запахи. І Володько п'яний від тієї великої сили життя, він любується своєю матір'ю, що он так весело співає та притупує та плеще в долоні. І своїм батьком, що зовсім змінився, розійшовся, зубив он шапку і все намагається оповідати, що то він бачив у тій Кацапщині. І Володькові зробилось радісно, він зрозумів, що життя може бути різним і сірим, і нудним, і повним турбот, і разом барвистим, радісним і приємним. Давно вже не вичував Володько стільки сили, як саме тепер. Йому хотілося вже зірватися на свої ноги і бігти. Але ноги поки що не хотіли його слухати і казали чекати. Геть за місяця верталися гості на подвір'я – а після довше цілувалися та прощалися та запрошували до нас та дякували, аж поки віз за возом поволі викотились на м'яку дорогу і зникли в темноті. Хутір зіставався на своєму місці самий, і, як завжди, його обливав місяць своїм сяйвом. довкруги крякотали жабічі хори, повівав інколи вітрець, на траву падала роса. Після того Володько став почувати себе зовсім добре, може сам рухатись, не просити матері, щоб його перенесла. Він ще, правда, не може ходити, але він може повсти на чотирьох, може переступати, опираючись на щось. Батько зробив йому пару милиць, і він учиться ними користатися. І для нього почалося життя, радісно стало навкруги, здається, що він наново на світ народився. Шкода лише, що харчі такі мізерні, а йому тепер дуже хочеться їсти. І обійшлося без лікаря, що дуже всіх тішить. Батько, правда, розуміє, що не гаразд отак сполягати на волю Божу, але в ньому ще надто твердо сидить його та сама сила Божа, що змушує його в неї вірити. Цілими днями пересиджує тепер хлопець на дворі, сильно загорів, попікся – Особливо попікся він на Миколи, в Гільчі, на отпустці, куди він їздив разом з батьком, і що спричинило йому багато втіхи. На Миколи 9 травня за старим стилем в селі Гільчі великий отпуст. Там є невеликий пригірок, що під нього витікає струмок води і творить невеличкий ставок. Кажуть, що над тим струмком з'явилась колись іконка Матері Божої, а тому ту воду вважають цілющою, і над нею збудували невелику капличку. Тисячі людей з далеких і близьких околиць щороку 9 травня приходять сюди, щоб молитись, бавитись, гоститись, зустрітися зі знайомими, залицятись. На селі в цей самий день ставляться буди, каруселя, книжечки – і гамір великий стоїть в той час над селом, тисячі підвід заповнюють усі дороги, всі площі, усі подвір'я. Матвій рідко коли відвідував такі відпусти, не було то в його вдачі, але цього року щось напало на нього, і він несподівано рішив поїхати зі своєю родиною, це зрештою не так далеко, перше село за лебедями, що шість чи сім верстов звідсіль. Ціла родина була захоплена цією думкою, вже з вечора почалися приготування, кожне має якісь наміри і побажання. Настя – висповідатись і причаститися. Василь – купити нову супілку. Останнім часом він почав цим цікавитись. Хведот не мав ніяких особливих бажань, крім булки і цукерків. Матвій щось мав, але про це ніхто не міг довідатись». Найбільше захоплювався цією поїздкою Володько. Він не мав ніяких особливих бажань, не думав нічого особливого купувати, хоча він має у своїй схованці цілі сім копійок. Але він взагалі любить їхати, бачити нові місця, бувати між людьми. Він вже бував у Гільчі, але то було давно, він ще був зовсім малим, і з того мало що залишилося в пам'яті.